Обходата Песеда от учителя държана пред общи окултен клас на 31 май 1933 г. в София Размишление Ще прочита първа глава от посланието на ТИТ Днес ще говоря за обходата като изкуство на теория знаете много неща, но теорията трябва да се приложи, да стане жива опитност. На теория всеки знае какво представлява рисуването и музиката, но ако ви накарат да нарисувате нещо или да изфирите една песен, тогава ще разберете какво знаете. Лесно е да кажеш, че искаш да пееш в известен хор – но там влизат музиканти и академици, които се свършили академия, знаят да пеят. Отговаряш ли ти на изискването за певец? Който не се е учил да пее, не може да стане певец. Който не е изучавал законите на живота, не може да стане ученик на новото учение. Пеенето изисква знание, и упражнения. Има известен начин за пеене, за рисуване, за говорене. Хората изпадат в противоречие, понеже не следват естествения път на природата. Ето защо първата задача на човека е да знае дали неговите желания и действия са в съгласие с природата. Ако мислиш, че си добър, че си свързан с Бога, а не можеш да се освободиш от мъчнотиите и страданията, от болестите и незгодите, каква е връзката ти с Бог? Казано е. Бог не е Бог на мъртвите, но на живите. Добавям. Бог не е Бог на невежите, нито на суеверните, нито на грешните, нито на своенравните. Следователно, ако мислите, че новото божественото учение е лесно за прилагане, лъжете се. Лесно е за онзи, който учи. Като се говори за обходата, ще знаете, че не може да имате еднакви отношения към всички хора. Трябва да обичам всички хора. Как ще ги обичаш? Как ще обичаш мъртвия? Към мъртвия ще имаш едно задължение – да го погребеш. Единственото нещо, което можеш да направиш за вързания – и да го развържеш на невежата да му дадеш знание на болния да го излекуваш. Ако не постъпваш правилно, ще влезеш в противоречие със себе си и в края на краищата ще кажеш, че нямаш нужда от нищо. Не е така. Всяка минута правиш известен брой вдишвания. Ако броят им се увеличи или намали, ти се намираш в опасност. Щом се гневиш и нервираш, дишането не е правилно. По три пъти на ден ядеш. Важно е да дъвчеш добре храната и да приемеш толкова храна, колкото можеш да обработиш. Ако усетиш тежест в стомаха, причината за това се крие или в неправилното дъвкане, или в качеството на храната. В случая и ти си виновен, и онзи, който ти е дал храната. Природата е главният гостелничар. Ако стомахът ти се разстрои, вината не е в природата. Ти си бръкнал без позволение в една от нейните тенжери и си ял храна, която не е била за теб. Защо не пи да гостелни чая? Какво ядене да си вземеш? Това са фигури на речта. Казвате. Кажи нещо ново. Ако искате нещо ново, ще го чуете без да го разберете. Новото всякога остава неразбран. Щом го разберете, то става старо. Като кажеш, че не знаеш как става извешно, известно нещо и как се постига, то е новото. За новото се изисква вяра. Аз вярвам сляпо в нещата. Сляпата вяра не е истинска. Слепият не може да вярва. И глухият не може да вярва. Вярва само онзи, който има очи и уши. Вижда онзи, който има очи. Слуша онзи, който има уши. Глухият казва, че не иска да слуша. Той и без това не слуша. Ако слепият каже, че не иска да гледа, казвам, той и без това не вижда. Изучавайте материята в трите и състояния. Чрез твърдата материя дохождате до обходата на физическия свят. Това е обхода към тялото на човека. Така че, не питайте, що е тялото. Той е обхода към физическия свят. Същевременно той е обхода и към човешкото сърце. Най-после то е обхода и към човешкия ум. Следователно, като знаеш как да се обхождаш, няма да притисняваш нито тялото, нито сърцето, нито ума си. Каздаш, Сърцето ме боли. Какво представлява болката на сърцето? Да те боли сърцето, това не значи някаква органическа повреда, но вътрешно стеснение, болезни ни чувства. Като вътрешен орган сърцето е невидимо за човека, обаче то е така обективно, както и тялото. Правилната обхода към физическия свят подразбира свобода на ума, на сърцето и на тялото. Не ограничавай мислите, чувствата си и не притеснявай тялото си. Ако Бог търпи хората и ти ще ги търпиш. Бог е дал свобода на човека. Следователно, ако можеш да придадеш нещо към мисълта на човека, говори му. Ако нищо не можеш да му придадеш, нищо не му казвай. Ако можеш да придадеш нещо ново към неговите чувства, вземи участие в неговия живот. Ако нищо не можеш да му придадеш, не го смущавай. И тъй. Не можеш да бъде свободен, ако нямаш правилна обхода. Първо ще имаш обхода към себе си. Ако се обхождаш добре с себе си, ще бъдеш здрав. Ако не си здрав, значи, че нямаш обхода към себе си. Трябва да бъдеш здрав. Ако страдаш от ревматизъм, болка, главата, гърдите, стомаха, Лекарят ще каже, че има наслоявания на чужди вещества, на киселини в организма ти. Защо става това? Защото не знаеш как да се обхождаш със себе си. Новото включва добрата обход. То се изразява с думите Разумни прояви в живота. Когато дойде новото и да не го разбираш, ти ще почувстваш вътрешно успокоение. Например, жаден си, не си пил 10 дена вода. Обаче като дойдеш до извора и да не знаеш отде иде водата, ти задоволяваш за жаждата си и се успокояваш. Достатъчно е отдалеч да видиш извора и да се яви в тебе нова надежда, вътрешно успокояване. Ако в тебе се яви желание час по-скоро да се напиеш, ти си сгрешил вече. Не. Ще седнеш до извора, ще си починеш и като получиш добро разположение на духа си, тогава ще пиеш и то на глътки. Само така ще дойдеш до истинското освежаване. Това е закон за правил на обхода към тялото. Добрата обхода изисква търпение. Всеки човек има специфична обхода, на която никога не трябва да изменя. Остави човека да се обхожда така, както той намира за добре. Не можеш да даваш директива на водата, как да се обхожда. Тя има свой специфичен начин. Можеш ли да туриш водата при захарта и да й заповядаш да ни е пъкусти? Каквото не искаш, това ще направи. В дадения случай водата не е виновна. Дръж водата далеч от захарта. Но ако искаш да приемеш захарта в организма си, трябва да влезе в съприкосновение с водата. Колкото и да е малко количеството на захарта, за да се разтвори, необходимо е известно количество течност. Трябва да знаеш как да употребяваш водата. Обходата, която изисква невидимия свят е цяла философия. Вседиш с часове и се занимаваш с непотребни неща. Кой как постъпил, какво казал? Това не е обход. В обходата има музика. Диригентът на оркестъра или хора познава музикантите си. Той знае кой как свири, как пее, как постъпва. Ако някой от оркестрантите не свири добре, това не показва, че е лош човек. Но той не владее музикалното изкуство. Няма по-хубаво нещо от обходата. Тя изисква добре развит ум, добре развито сърце, добре развита воля. Трябва да разбираш нещата правилно в тяхната дълбочина. Някои хора стоят близо един до друг и не си обръщат никакво внимание. Във Върненската гимназия имаше един учител, дребен на раз. Между учениците имаше много по-високи от него. Един ден съвеждат цялата гимназия на пара. Един от високите ученици, възхитен от нещо, започва да удря с ръцете си по главата на своя учител. Учителят го побутва и иска да му обърне внимание, че до него стои човек. Казвам Като махаш с ръцете си и ще погледнеш наоколо да видиш няма ли хора до теб Искам да се проявя Добре е да се проявяваш Но правилно Този пример се отнася към обходата, но той трябва да се преведе вие искате добра обхода от другите, когато вие имате интерес. Дойде ли до вас, не мислите вече за обхода. Тя е закон в природата. Дали към себе си изискваш внимание или към другите, това е едно и също. Обходата е необходима за самия човек, за неговите близки и за славата Божия. Бог изисква от всички негови, че да добра обхода. Да се оправдаваш, че не си поступил добре, това не те извинява. Да туряш вината върху другите, върху баща си и майка си, че така са те родили, и това не те спасява. Много ученици ще оправдават двойките си, че учителите им не преподавали както трябва. Това не ги оправдава. Ако си неспособен ученик и най добрият учител да ти преподава, пак няма да имаш успех. Числата, с които работят математиците, са живи и органични. Изучавайте отношенията между тези числа. Числата се различават от линиите. Линията е граница на плоскостта. Изучавайте живите линии, когато са в движение. Например, при движението на линията се образува плоскост, а при движението на плоскостта тяло. При движението на точката се образува линия. Точката има отношение към свят вън от физическия. Също така и енергията на правата линия иде от друг свят. Когато ръката се движи, това показва, че енергията на това движение иде отвън. Мислиш и чувстваш по един или друг начин, но всичко това не е твое. Това са външни сили, с които трябва да се справиш. Искаш да се запознаеш с сина и дъщерята на едно семейство. Първо трябва да познаваш бащата и майката, каквито са те, такива са и децата. И от сина можеш да познаеш родителите, но трябва да бъдеш много учен, да имаш голяма житейска опитност. Например, гледаш сина прилича на баща си, значи Лесно ще познаеш бащата. Мъчно ще познаеш майката. Следователно, за обходата може да се съди по ума и сърцето на човека. Обаче хората не са навикнали да учат. Повечето очакват на готов. Те са свикнали с завършените процеси. Отиваш в един магазин и искаш да купиш хубав плат. Не се интересуваш как е изработен плата. Това е завършен процес. Представи си, че влизаш в един свят, дето няма готови платове. Ето едно трудно положение, което ще определи твоето знание. Лесно се живее в уреден свят и при добри родители. Какво ще правиш, ако попаднеш между лоши родители? Разбира се, ще бъдеш недоволен. Коя е причината за недоволството на сина от родителите? Причината е в числото 3, т.е. в сина. Във времето, когато синът се е създал, или бащата или майката са гледали навън към друг мъж или жена. Значи други, неизвестни са взели участие в създаването на сина. Тези неизвестни пречат на сина да бъде доволен от родителите си. Следователно, когато между родителите има известно противоречие, това се отразява на децата. Бащата казва, ако не бях се оженял за тази, Жената пък казва, да не бях се оженил за този, обаче нито красивата жена е за този мъж, нито красивия мъж е за тази жена. Изкуство е мъжът като види красива жена да не я пожелава. И жената като види красив мъж да не го пожелава да го остави свободен. Докато желаеш чуждото, всякога синът ти ще бъде недоволен от тебе. Там е скритата причина за противоречията в дума. Синът казва Не обичам баща си и майка си. Чувствам ги чужди. Това е естествено, понеже родителите не са имали правил на обхода към сина. Каквото си вложил си на това, си изявява навън. Та когато в сърцето ти се ражда противоречиви чувства, ще знаеш, че причината е или в самия теб, или в твоите родители. Вашия ум или вашето сърце са погледнали, дето не трябва. Противоречивото чувство е дъщерята, а противоречивата мисъл... Есинът. Ти се оправдаваш с природата с твоето естество, но това са залъгвания. Вината е в тебе. В твоите пожелания. Ти си пожелал нещо, което не е за тебе. Погледнал си към богатия желание да имаш неговото богатство. Като не можеш да реализираш желанието си, ставаш недоволен. Мислиш ли, че богатите са щастливи? Погледнал си към някой голям, снажен човек и съжаляваш, че си дребен. Величието на човека е в неговия света ум. Малкият човек може да стане голям и големият може да се смали. Това зависи от ума на човек. На Северния полюс има ледени планини високи 2000 метра. Учените правят изследвания и казват, че ако ледените планини и на двата полюса се ступят, ще залеят цялата Земя. С тези ледени планини може да се покрие цялата Земя. Само Слънцето може да ги ступи. Къде остава величието на ледените планини? Всички неща в природата имат една иллюзорна страна. Реалните неща не претърпяват никакви промени. Реалните неща всякога запазват своята посока, а нереалните се променят, губят посоката си. Всяка мисъл, чувство и постъпка, които не могат да запазят посоката си, са нереални. И обратно. Всяка мисъл, чувство и постъпка, които запазват една и съща посока, те са реални. И тъй. Когато сте недоволни, трябва да знаете как да се справяте с недоволството си. Казвате. Това са стари неща. Не са научно доказани. Да. Да. Но старите неща, старите хора имат опитност. Ако не можеш да се ползваш от тяхната опитност, ти губиш. Ако не можеш да се ползваш от силата на младия човек, защо ти е той? Младият има сила и живот в себе си. Въпреки това, той иска да стане стар, да придобие мъдрост, да развие ума си. Старият развива ума си, Младият – своята воля, възрастният развива своето сърце. Значи ще бъдеш млад, за да развиваш волята си. Ще бъдеш възрастен, за да развиваш сърцето си. Ще бъдеш стар, за да развиваш ума си. Има школи по целия свят, които работят за развиване на човешката воля. Аз ги наричам школи на насилието. Във всеки дом има такава школа. В повечето случаи мъжът прилага насилието. Докато не разберете себе си, всякога ще се натъквате на противоречия. Един ден дойде при мен един човек да се оплаче от втората си жена. Бил женен, имал две деца и след няколко години жена му умряла. За да изгледа децата си, той бил принуден да се ожени втори път. Харесал една мома, която се влюбила в него и се уженили. Животът му се влушил. Втората жена не обичала децата му и постоянно ги биела и турмозела. Какво да правя с тази жена? Като видях, че не разбирал дума, започнах и аз я бия. Тя бие децата, аз бия нея. Казвам. Обърни другата страна. Престани да биеш зенаци и се моли. Като видиш, че бие децата, запази пълно спокойствие и кажи. Не удри с ръката си толкова силно, че ще те заболи. Казвам на този баща. Ще дойде ден, когато ръката ще я заболи и тя ще престане да пие. Що се отнася до децата, не се страхувай. Те ще станат по-здрави и по-пластични. Не мога да я търпя. Ще търпиш. Ще носиш неволята си. Какво ще правят? Правиш, ако вършат ръцете ти. Помни. Човек е господар на съдбата си. Колкото по-светло е твой ум, по-топло твоето сърце, толкова е по-разумна и волята ти и толкова по-добра ще бъде и твоята съдба. Щом имаш тези качества, ще помагаш и на другите хора. Не можеш да влияеш на ближния си, ако не влияеш на себе си. Ако не се обхождаш добре със своя ум, със своето сърце и със своята воля, не можеш да се обхождаш правилно и със своите близки. При това положение ти ще влезеш в столкновение със себе си, със своя ближен и със Бога. Единственият, който не се влияе от нищо и от никого, това е Бог. Защо не се вие? Защото всичките му действия са абсолютно прави. Ако и вие действате като Него, Царството Божие ще дойде за вас. Той предвижда нуждите на всички същества. Никого не е ограничил. И на най-малките същества е дал условия за развитие. Това се отнася както за хората, така и за животните. Но да не говорим за животните. Мнозина наказват, Ние не сме животни. В едно отношение аз бих желал да бъда животно, а в друго да бъда човек. Животните нямат обхода, а хората имат. Ако едно куче влезе в чужд двор, Другите кучета веднага ще се нахвърлят върху него. Ако кучето е слабо, непременно ще избяга. Ако е силно, ще даде отпор. И то се хвърли и хапе, и другите хапят. Силното прогонва всички кучета. Те се разбягват и отдалече лаят. Най-после излиза господарецто ягата в ръка и ги разгонва. Днес често се говори за нескодите в живота. Гледам стар дядо и стара баба недоволни от живота. И младите са недоволни. И учителите са недоволни. Това се дължи на отсъствието на обхода. Всеки се оплаква. е да се оплаква, но никой не казва самата истина. Синът казва, Виж колко добре се отнасят към големия брат, а към мене не се отнасят добре. Този син е застанал на едно място, гдето не може да говори истината. И той сам няма обхода. Щом е без обхода, това показва, че той е неблагодарен, не разбира отношението на родителите спрямо него. Каквото и да говори, Майката и бащата са допринесли нещо за него и той трябва да им бъде благодарен. И числото 3, синът, също е виновен за общото положение и той е взел участие. За да има правилен поглед за нещата, човек трябва да се постави в такова положение, като че никога не е вземал участие. Ако искаш да вземеш участие, например, в доброто, трябва да вземеш участие и в дълговете, т.е. да да разпределиш правилно и благата, и съдълженията. Какво ще бъде, ако се оставят дълговете на цялото човечество само върху един човек? Казва, че Христос понесъл дълговете на цялото човечество. Тази идея не е правилно разбран. Павел казва «Чрез Христа Бог примири света с себе си». Значи цялото вземаше участие. Целият невидим свят и разумните същества поеха незгодите и дълговите на човечеството върху себе си. Така те спасяват хората – но в името на Бог, Бог казва, ще залича престъпленията им и няма да ги споменавам. Под Бог разбирам цялото. Дръжте в си като образец Господа. Слънцето е неговото тяло, което изпраща светлина и на добрите и на злите. Днес лошите хора са по-добре поставени от добрите. Това е обхода на Бога. И наистина. Към лошия трябва да имаш по-добра обхода, отколкото към добрия. Здравата ост няма защо да се подкрепя, но слабата ако не се подкрепи, никаква работа не може да свърши. Хората постъпват точно обратно. С добрите се отнасят добре, а с лошите или зле постъпват, или не знаят как да постъпят. Вие искате да изхвърлите лошата мисъл от дума си, лошото чувство от сърцето си, но това е невъзможно. Спасението е в това, че не може да ги изхвърлите. Бих желал да зная, кой от вас е могъл да изхвърли лошата мисъл или лошото чувство от себе си? Ако можехте да направите това, щяхте да разрушите нещо съществено в себе си. Днес мразите някого. Няма да мине много време и вие ще измените мнението си за него. Няма човек в света, който да не минава през промени. Колкото и да се спирате върху външното, всички хора се влияят от външната обстановка на нещата. Малко за хората, които не се влияят. Когато наблюдавам лицата на хората, виждам някои несиметрични черти в тях. Не се занимавам с дисхармонията в тях, но се спирам, не се спирам и върху лошите черти на лицата им, но казвам, има фатални линии в човешкото лице, има и щастливи линии, които ту се явяват, ту се скриват. Затова човек някога се харесва, а някога не се харесва. Оглеждайте се често, и като видите нещо фатално в себе си, не се гледайте. След това пак се огледайте и ако видите същата линия на лицето си, скрийте огледалото. Оглеждайте се, докато се харесате. Започвате да се чудите, откъде е дошъл този нов човек с хубави очи, с хубав нос, с хубава уста. Това са унези живи и подвижни линии на човешкото лице, които постоянно се явяват и изчезват. Така те се отразяват и на вътрешния живот на човек. Следователно. В света съществуват две течения. Силно и слабо. От центъра на земята иде да едно течение, а другото от небето. От разумния свят. От центъра на слънцето. Първото течение е долното, което носи нещастие. Второто течение е горното, което носи щастие. Ако се намираш между двете течения, ще бъдеш смазан. Никога не заставай на пътя на тези течения. В този център може да се спре само Бог. Щом се срещнат двете течения, Явява се искра. Земното течение умъртвява, а слънчевото възкресява. Ако застанеш на този кръстопът, само вярата в Бога може да те възкреси. Бог ще те тури на страна и ще ти избави от огъня на тези две течения. Неразположен си някога, попаднал си под влиянието на лошото течение. Ти не можеш да се освободиш от Него, докато не се обърнеш към Бога. Той ще ти помогне да вземеш дясната страна, а оттам да минеш в горното течение. Ще приведа един пример за подкрепа на мисълта, как Бог спасява. Един свещеник пътувал за Варна с кола. По пътя конете се подплашили и почнали да бягат. Пред тях се изпречила голяма пропаст. За да избегне пропаста, свещеникът скочил от колата и паднал. Но каква била изненадата му, когато усетил под главата си нещо меко? Това било картичина. До картичината стоял голям камък. Като се окупител от падането, свещеникът се огледал и видял камък. Той си казал, каква разумност, какво провидение. Ако картицата не беше направила своята картичина, бих ударил главата си в камъка и нищо нямаше да остане от мен. Какво показва това? Божията предвидливост. Бог отдавна е предвидел този момент и поставил картичината на това място, да спаси главата на свещеник. Това е великият божествен план, който предвижда нещата. Вярвайте в божественото. Чрез него ще схващате интуитивно нещата. Интуицията е божественото чувство в човек. Тя му говори с тих глас и го предпазва от лошите мисли и деяния. Млад момък се е влюбил в една красива мома и пожелал да се ожени за нея. Тихият глас отвътре му казал: Откажи се от нея, няма да живеете добре. Не мога да съм дума вече. Откажи се и за нея ще бъде по-добре. Тя иска да се ожени, за да се осигури. и известна сума да я осигуриш и да й помогнеш живот. Обещал съм, ще я взема. Помни. Човек е длъжен да изпълни думата си, ако е за добро. Що ме за зло, то е свободен от обещанието си. Следователно, и ти си длъжен да изпълниш думата си само за доброто, което си обещал да направиш. Дойдеш ли до злото, свободен си да не изпълниш обещанието си? Често хората попадат в един омагиосен кръг. Той им създава големи нещастия. Те се страхуват, не знаят как да излязат от този кръг. Защо се страхуват? И те не могат да си отговорят. Някой се страхува от мечка, друг се страхува от вълк, трети от змия, от паяк, от мишка. Животинските форми представляват известен род сили, земни и небесни, т.е. нисходящи и възходящи. Някога човек се свързва с нисходящите сили и тогава страда, мъчи се и се страхува от тях. Някога се свързва с възходящите сили, които му помагат. Тази е причината, дето човек се страхува от малкото змиче, а не се страхува от голямата мечка. И обратно. Някога се страхува от голямата мечка, а не се страхува от змичето. Зависи с какви сили е свързан в дадения момент. Човешката мисъл се влияе отвън. За да не се влияе, тя трябва да се уравновеси. Това значи да бъде изпитана. Не само мислите трябва да се изпитват, но и чувствата и постъпките. Докато не ги опитате, не ги прилагайте в живота. Прави опити с мислите, с чувствата, с движенията си, да видиш каква е тяхната бързина и интензивност. Казваш. Бързо се движа. Направи следния опит. Вземи един силно нагорещен въглем в ръката си и вижте ли ще те изгори. Колкото по-бързо го хванеш, толкова по-малко ще усетиш горещината му, може даже... Нищо да не усетиш. Ако бързината ти е малка, въглинът ще ти изгори. Щом не можеш да вземеш бързо въглина, това показва, че и твоите мисли, чувства и постъпки също не са бързи. Втори опит. Жаден си. Вземи една чаша вода, турия пред себе си и гледай часовника, докато не изминат 60 секунди, или една минута и тогава, тогава започни да пиеш. Гледай водата и бъди тих и спокоен. Ако издържиш опита, имаш търпение. Ако даже на последната секунда се изкусиш и пиеш вода, не си търпелив. Направи същия опит, когато си гладен. Тури хляб или един плод пред себе си и чакай известно време – една-две минути. Ако издържиш това време без да нарушиш спокойствието си, имаш търпение. Кой от вас е правил тези опити да знае колко може да издържи пред жаждата и глъда, когато пред него има вода и хляб. До сега аз не съм срещал човек, който да знае как да яде. Правилно яде онзи, който сяда спокойно пред готовата трапеза и не бърза. Туля кърпата си, намества добре чинията, разглежда хляба и чак след това започва да се храни. Какво от това, че ще мина 5 минути, докато започна да яде? Нямам време, бърза работа ме чак. Щом не можеш да намериш време за ядене и пързаш, природата ще те застави да намериш това време, но скъпо ще платиш. Ще заболееш, ще легнеш на легво и няколко месеца тогава ще имаш време за всичко. Бавно ще ядеш и добре ще дъвчеш храната си. Тогава ще намериш и пари за лекуване. Нека смелите първи да направят опита с огъня. За да не се изгорят още първия път, нека направят опит с едно камъче, бързо да го хвърлят и бързо да го хващат. След това да пристъпят към огъня. Ще го хванат толкова бързо, че и те сами да не забележат движението си. Като направите този опит, направете още един с писмата, които получавате. Очакваш с нетърпение едно писмо и най-после го получаваш. Остави писмото на страна, не е и да го отвориш. Седни пред него спокойно и гледай, часовника си да минат поне 5-10 минути. След това, отвори писмото и чети. Искаш да четеш Библията, но казваш. Днес нямам време, утре ще чета. Не Днес ще четеш. В определения час. Нито по-рано, нито минута по-късно. Природата обича точността. Като чете Библията, виждам, че някои пророци са казвали известни неща не на време. Други са пропуснали нещо от това, което е трябвало да кажа. Пророкът трябва да изнесе Божието Слово на време, без да го изобачава, без да го пресилва или, без, или да недоизказва фактите. Като предава Словото, пророкът трябва да внимава да го предаде точно, защото той се явява като учител на човечеството. Вложили нещо от себе си, някоя своя отрицателна черта, ще се измени характерът на Божественото. Често учениците, като четат живота на великите поети и писатели, обичат да им подрежават. Казват: Този писател има една отрицателна черта, каквато и аз имам. Онзи писател също има една отрицателна черта, като моят. И вместо да се освобождават от отрицателното в себе си, те го усилват. Това не се препоръчва. Какво ще научиш от отрицателното в човека? Да подражаваш на положителното и доброто в човека, разбирам. Бог ще превърне отрицателното в човека в добро. Това е друг въпрос. Важно е какво ти ще направиш. Първо човек трябва да има ясна представа за онова, което Бог говори. Това значи да различаваш божественото от човешкото. Важно отличително качество на божественото е, че в него няма абсолютно никакво противоречие. То отнася хармония в човека неговите мисли, чувства и постъпки. Щом божественото те напусне, ти ставаш недоволен, ставаш тъжен. Изпаднеш ли в това състояние? Не бутай змията. И тъй. Дайте път на божественото в себе си, за да регулирате енергиите на долното земно течение. Попаднете ли на него, то може да ви завлече. То е буйно като река, всичко завлича. Ако горното течение не му се противопостави, човек не може да прояви добрата обхода към хората. За обхода може да се говори само тогава, когато човек дава място на великото, на разумното начало в себе си като център на своя живот. Значи има възможност човек да постъпва добре, да мисли и да чувства добре. В това се състои философията на живота. При това положение можеш да се справиш и с най-големите противоречия. Знай, че неразположението, на, на което се натъкваш, иде отдолу, от земята. То не е твое. Докато понасяш спокойно ударите и противоречията на живота, ти ще излезеш на добър край. Неразположението ти ще се смени с разположение. Ще дойде нова вълна в живота ти, която ще те тласне напред. Направете опита с огъня с водата и с хляб. Постете три дена и след това пристъпете към опита. Дръжте чашата с водата в ръката си 10 минути без да пиете. Колкото и да сте жарни, да ви е приятно, че сте се въздържали. Правете опити като инженерите, химиците, музикантите, художниците. Започнете с малките опити, и постепенно вървете към големите. Тайна молитва Беседа държана от учителя на 31 май 1933 г. В София